Második fejezet A fekete kutya megjelenik és eltűnik. Nem sokkal ezután bekövetkezett az első azok közül a titokzatos események közül, amelyek végül megszabadítottak bennünket a kapitány személyétől, de nem az ügyeitől, amint látni fogjátok. Keserves hidegtéli idő volt, hosszú kemény fagyokkal és erős viharokkal. Kezdettől fogva tisztában voltunk azzal, hogy szegény édesapám alig ha fogja megérni a tavaszt. Egészségen apró napra hanyatlott, és rám meg édesanyámra hárult minden munka a kocsmában. És mivel elég dolgunk akadt, nem sokat törődtünk ellemetlen vendégünkkel. Egy januári reggelen történt, csípős, fagyos reggelen. A tengeröből szürke volt a dértől, a hullámok fodrai gyengéden nyalogatták a köveket, a nap alacsonyan járt, és alig érintve a dombok tetejét messze kisütött a nyílt tengerre. A kapitánya szokottnál korábban kelt föl, és kiment a partra. Kopott kék kabátja széles szárnyai alatt ide-oda lengett a spádéja. Sárgaréz messzelátóját a hóna alá vette, kalapját hátra csapta a fején. Emlékszem, hogy a lehellete füstként száldosott mögötte, amit elballagott, és az utolsó hang, amit hallottam tőle... Valami hangos, méltatlankodó dörmögés volt, mintha a doktort még mindig nem tudta volna kiverni a fejéből. Anyám éppen fönn foglalatoskodott az édesapám körül, én pedig reggelire terítettem a kapitány számára, amikor kinyílott a vendégszoba ajtaja, és betoppant egy ember, akit sohasem láttam azelőtt. Sápat, viaszarcú legény volt, Balkezén két ujja hiányzott, és bár ő is pádét viselt, nem volt semmi harcias a külsején. Nem volt rajta semmi matrószerű, mégis valami tengerszak terjengedt körülötte. Megkérdeztem tőle, mivel a szolgálatára, és ő egy pohár rumot rendelt. Éppen indultam kifelé a szobából az italért, mikor az idegen leült az asztal szélére és intett, hogy lépjek közelebb. Gyere ide, fiacskám! mondotta. Gyere közelebb! Közelebb léptem. Ez az asztal itt az én bilpajtásom asztala? kérdezte Sanda pillantással. Megmondtam neki, hogy nem ismerem az ő bilpajtását, hanem hogy itt egy Úr szokott ülni, aki a mi vendégünk, és akit kapitánynak szólítunk. Nem bánom hát, mondotta, nevezzük bilpajtást kapitánynak, ha úgy tetszik. Egy kardvágás van az egyik ortszáján, és igen kellemes a modora az én bilpajtásomnak. Kivált, ha be van rúgva. De hát mondjuk, ha úgy tetszik, hogy a ti kapitányotoknak egy kardvágás van az egyik orcáján, és mondjuk nem bánom, hogy ez a jobbik pofája. Nos hát, ennyi az egész. Mond meg hát, itt anyázik-e ebben a házban az én billpajtásom? Elmondtam neki, hogy éppen kiment sétálni. Hmm, – Merre ment, fiacskám? Melyik úton indult el? Megmutattam neki a sziklát, és megmondtam, hogy merre szokott a kapitány visszatérni, és hogy milyen időtájban, és még néhány más kérdése is megfeleltem. – mondotta. – Akkor hát az italnál is jobban megörül majd nekem az én bilpajtásom de az arckifejezése ezeknél a szavaknál egyáltalában nem volt vidámnak mondható. Az idegen egy darabig az ajtó körül ólálkodott, benne a szobában megvizsgálva minden zugott, mint a macska, amikor az egérre les. Egyszer kiléptem az ajtón az országútra, de ő rögtön visszahívott, és mivel nem engedelmeskedtem olyan gyorsan, amint szerette volna, borzasztóan eltorzult a viaszos ábrázata és visszaparancsolt olyan káromkodás kíséretében, hogy ilyettemben ugrottam egyet. De alig, hogy mellette voltam, megint visszakényszerítette magára előbbi modorát, és félig hízelegve, félig gúnyosan a vállamra ütögetett, és elmondta, hogy derék fiú vagyok, egészen az ő kedvére való. Nekem is van egy fiam, mondotta. Úgy hasonlít rád, mintha egy fából faragtak volna benneteket, és ő az én szívem büszkesége. De ami a legelső a fiúknál, az a fegyelem, fiacskám. A fegyelem. Ezek, ha együtt hajóztál volna Billpajtással, akkor akkor sem várnád, hogy kétszer szóljanak rád, nem a ezt nem szenvedi a bilpajtás, és senki azok közül, akik egyszer vele hajóztak. De itt jön, ha igaz az én bilpajtásom. A látóval a alatt az Isten áldja meg a vén fejét, bizony ő az. De nézd csak, fiacská, mosonjunk vissza a vendégszobába, és bújjunk el az ajtó mögött. Majd egy kis meglepetést szerzünk bilpajtásnak. Az Isten megáldja az öreget, azt mondom. Így szólt, azzal visszasompolygott velem a vendégszobába, és elrejtett maga mögött a sarokban, úgyhogy mindkettőnket elfödött a nyitott ajtó. Nagyon féltem, és csöppet sem éreztem magam kellemesen, azt gondolhatjátok. És még jobban megijedtem, mikor észrevettem, hogy az idegen maga is megvolt egy kis és Megtapogatta a kardja markolatát, és meglazította a pengét hüvejében, és egész idő alatt nagyokat nyelt mint ha valami a torkánakat volna. Végre a kapitány belépett. Bevágta maga mögött az ajtót, és nem nézve se jobbra, se balra egyenesen keresztül ment a szobán az asztal felé, ahol a reggeli várta. Bill! szólt az idegen, erőltetett kemény hangon, melyel nagy hatást szeretett volna elérni. A kapitány sarkon fordult, és szembenézett velünk. A barna szín eltűnt az arcából, és még az orra orrahegye is elkékült. Úgy nézett ránk, mint aki kísértetet lát, vagy az ördöggel találkozik, vagy még valami rosszabbal, ha ugyan van ilyen. És szavamra mondom, sajnáltam, hogy egy pillanat alatt ennyire megroskadt. Mi az, Bill? Nem ismersz engem. Nem ismered meg a régi hajós pajtásodat, Bél? kérdezte az idegen. A kapitány fölhorkant. Fekete kutya! mondotta. Ki volna más? Felelt a maz, kisé Ő maga az a fekete kutya, aki eljött megnézni öreg billi pajtását a bembó admirálisban. A ah, bél, sok szép időt értünk meg mi ketten, amióta elvesztettem ezt a két karmot. Szólt, fölmutatva a csonka kezét. Hát, néz ide, mondta a kapitány. Rám végre? Itt vagyok. Kivele hát, mi bajod? Ez rád van, Bill, szólt a fekete kutya. Igazad van, Bill. Eh, majd hoz nekem egy poárrumot ez a drága gyermek, akit úgy megkedveltem. Mi meg addig leülünk, ha úgy tetszik, és kibeszéljük magunkat, mint öreg illik. Mikor visszatértem a rummal, már egymás mellett ültek a kapitány reggeliző asztalának a két oldalán. A fekete kutya az ajtó felől és féloldalt úgyhogy egyik szeme rajta volt az öreg pajtáson, a másikkal pedig fedezte a visszavonulást, legalább én úgy vettem észre. Megkért, hogy távozzam és hagyjam nyitva az ajtót. Aztán semmi hallgatózás, fiacskám! Szólt, és én magukra hagyva őket visszavonultam a söntésbe. Hosszú ideig... Bármennyire füleltem, nem hallottam mást, mint halk suttogást. De aztán a hangok lassan emelkedni kezdtek, és a kapitánynak egy-két szavát el tudtam kapni, leginkább a káromkodásait. – Nem, nem, nem, vége legyen a dolognak! – kiáltott föl egyszer, majd hozzátette. – Ha akasztásra kerül a sorát, lógjunk valamennyien, azt mondom! Egyszerre a káromkodások és egyéb kiáltások rettentő özöne közepette, Fölborult a szék, majd acélcsattogás következett, és egy fájdalmas üvöltés, és a következő pillanatban a fekete kutya szedte az írháját. A kapitány meg folyton a nyomában, mindketten kirántott karddal, az elsőnek ömlött a vér a vállából. Közvetlenül az ajtó előtt a a menekülőre egy utolsó szörnyű csapást mért, amelyel biztosan ketté törte volna a derekát, ha föl nem fogja a Bembo admirális hatalmas cégére. Még a mai nap is látni a keret alsó szélén a vágás nyomát. Ez volt az utolsó csapás az ütközetben. Amint kiért az útra, a fekete kutya nyakába szette a lábát csodálatos gyorsasággal, és fél perc alatt eltűnt a domb háta mögött. A kapitán csak állt a küszöbön és nézte a cégért, mintha megboszorkányozták volna. Aztán párszor végig simított a tenyerével a homlokán, és végre visszafordult a kocsmába. Jim, mondta, Rumot, És amint a szókat kiejtette, megtántorodott egy kisé, és egyik kezével neki támaszkodott a falnak. Megsebesült? Kérdeztem ijetten. Rumott, ismételte. El kell mennem innen. Rumot, rumott! Elszaladtam az italért, de az események annyira kihoztak a sodromból, hogy eltörtem egy poharat és kiöntöttem a tartalmát a padlóra, és még egyre a söntésben babráltam, mikor egy hangos esést hallottam a vendégszobában. Oda rohantam, és a kapitányt egész hosszában a földön elterülve láttam. Ugyanebben a pillanatban az édesanyám, akit megrémített a lárma és a verekedés zaja, lesietett a lépcsőn a segítségemre. Közös erővel felemeltük a kapitány fejét. Nehezen hörgött, a szemeit nem tudta kinyitni, arca borzalmas szint öltött. Istenkép, Istenkép! kiáltott föl az anyám micsoda szégyen ebben a házban, és szegény édesapám betegen fekszik fön. Sejtelmünk sem volt róla, mit tegyünk, és mind segítsünk a kapitányon. Azt hittük legalábbis, hogy halálosan megsérült az idegen való viaskodásban. Fogtam a rumot és megpróbáltam a szájába önteni, de az keményen összeharapta a fogát, és az ákapcsak olyan volt, mint a vas. Fellélegeztünk, mikor nyílt az ajtó, és belépett rajta Livsy doktor, aki éppen az édesapámat akarta megnézni. – Ah, doktor úr! – kiáltottunk föl. – Mit tegyünk? Hol sebesült meg ez az ember? – Hol sebesült meg? – A macskába, sehol! – mondta a doktor. – Nincs ezen annyi mint rajtam vagy magukon. Megütötte a guta, amint előre megjósoltam neki. Maga, kedves Hawkinsné, menjen fel a férjéhez, és ha teheti, ne szóljon neki a dologról. Én majd mindent elkövetek, hogy megmentse ennek a fickónak a hitvány életét, és Jim barátom, majd hoz nekem egy mosdótálat. Mikor odavittem a tálat, a doktor már fölhasította a kapitány kabátújját, és szabaddá tette hatalmas inaskarját. Több tetoválás látszott rajta. Jó szerencsét, kedvező szelet, és... Billy Bones babája, meg mik voltak az alsó karján szép rendesen kipingálva, de fönn, a vállához közel egy akasztófa, rajta egy emberrel, ami szintén igazi művészi munkára vallott. Hm, profétai kép, mondta a doktor az újjával rámutatva. És most, kedves Billy Bones mester, ha így hívnak, hadd lássuk, milyen a színe a vérednek. Jim, nem félsz a vértől? Nem, uram, mondottam. – Akkor jó, tartsdat állat! – azzal fogta a szikét és megnyitotta a kapitány erét. Jó csomó vért eresztettünk ki rajta, mielőtt fölnyitotta a szemét és zavartan körülnézett. Először a doktorra ismert rá és bosszusan összeráncolta a homlokát, majd rám tévedt a pillantása és ez egy kis megkönnyebbülést okozott. De aztán hirtelen elváltozott az arcszíne, és fölkiáltott, miközben föl akart emelkedni. Hol a fekete kutya? Nincs itt semmi fekete kutya, felett a doktor. Kivéve az, amelyik ott ül a maga hátán. Megint sok rómotivott, és megütötte a gúta, mint előre megmondtam magának. Éppen az imént minden kedvem ellenére a hajánál fogva húztam ki magát a sírból. Nos, Mr. Bones. Nem úgy hívnak engem, szakította félbe a kapitány. Mit bánom én? folytatta a doktor. Amit mondani akarok, az a következő. Egy pohár rum még nem öli meg magát, de ha megiszik egyet, akkor megkívánja a másodikat, meg a harmadikat, és fogadok a parókámba, hogyha rövidesen abban nem hagyja az itókát, akkor meg fog halni, érti? Meg fog halni, és oda fog költözni, ahová a bibliás ember. Most pedig szedje össze az erejét, majd fölsegítjük magát az ágyába. Közös erővel, nagy ügyjel, bajjal fölcipeltük a lépcsőn, és lefektettük az ágyába ahol a feje hátra hanyatlott a vánkoson, mintha ismét elájult volna. Most pedig tarts az eszében, mondta a doktor, én elhárítok magamról minden felelősséget, de ez a szó, hogy rum, a halált jelenti magának, azzal akarom fogott engem, és elindult, hogy megnézze az édesapámat. Elég vért csapoltam ki belőle, hogy nyugtom maradjon egy ideig, mondotta, mint betette maga mögött az ajtót. Egy hétig hagyomja az ágyat, ez lesz a legjobb neki, meg nektek is. De még egy guta ütés, és örökre elpatkol.